Левко хотів заперечити, але промовчав. Через хвилину він глибоко вдихнув і видихнув, та знов нічого не сказав. Прощаючись, він підсумував. «Ти, жінка, тобі легше на все начхати і їхати у новий світ по гострі враження. А я не можу мостити гніздечко, доки мій народ у неволі, всі мої брати вупа» і я битимуся разом з ними, доки хтось когось не винищить. Головне – бути чесним перед собою, хоча в умовах партизанської війни це важко. Найкраще було Славку, – несподівано згадав Левко. Усіх лікував, незалежно від їхніх ідеологічних переконань. Шкода, що я втратив з ним зв'язок. А ти як? А я люблю чоловіка на ім'я Жерар. Він, до речі, лікар, невесело відповіла Діана. Ти з ним зберешся їхати? Навряд. Левко нічого більше не питав. Діана зайшла у темну порожню квартиру, тільки зараз вона помітила, що фарба на віконницях відстає, що двері риплять, та й шибки ледь тримаються. Вона зазирнула до спальні без надії про всяк випадок, але там нікого не було. Жінка пройшлася домівкою. Не дуже схоже на житло. Ні книжок, ні фотографій, ні шиття, ні в'язання. Діана збагнула, що в неї особисто не було нічого, навіть речі купував Жарар. Усі дні вона його чекала, всі ночі кохалася, дихала його диханням, розмовляла його словами, жила його мріями і віддавала себе повністю і загубила себе. Мабуть, я стала йому нецікава, гірко прошепотіла Діана і знесилено опустилася в крісло. Він не раз підкреслював її красу і незвичайність, він називав її божевільною і казав, що це йому подобається. Так, він казав, подобається. Він рідко зізнавався її у коханні поза їхніми шаленими ночима. «Ти хочеш, щоб я казав, я люблю так часто, як і бувай здорова?» – іронізував він. Зараз вже було зрозуміло. Жерар її не кохав. «Коли когось кохаєш, хочеться промовляти це слово ще і ще, щоб воно не встигло відлунати». Голова в неї запаморочилася. Діана натисла пальцями на скроні. «Треба зосередитись». Слабкість охоплювала її, засмоктало під ложечкою, задзвеніло у вухах, потемніло у очах. Жінка знепритомніла. Коли вона отямилася, була вже ніч. Діана здивовано запитала в себе. «Дорогенька, що ж це було? Ти маєш якісь думки?» Такі самі напади непритомності були в неї під час першої вагітності але відтоді так багато відбулося, вона так схудла, що й не могло бути мова про якусь вагітність. Фізіологічні зміни, точніше те, що цих змін не було, вказувало на неможливість такого дива. Але все інше, нудота, волість, різкі зміни настрою, запаморочення, свідчили про протилежне. А головне, Діана відчула у собі ще щось, Важко було це пояснити, але воно все росло та міцніло. Гаразд, Діана розмовляла сама з собою, ходячи з кутка в куток. Якщо я вагітна, то не хочу, щоб він залишався зі мною через дитину. Якщо я не вагітна, то він мені зовсім не потрібний. Доля підштовхнула її на несподіваний шлях. Діана вирішила почати нове життя на новому місці – Далеко від тих, кого любила та ненавиділа. «Прощавай, Європу!» – тихенько проспівала собі жінка, пакуючи злиденне збіжжя. Речей було небагато, відтак зібралася швидко. Бракувало єдиного – грошей. Щоб подолати тисячі кілометрів, треба заплатити, а в неї своїх грошей ніколи не було. Діана вперше замислилася над цим фактом. Вона ніколи не заробляла собі на життя. Але зараз треба було знайти вихід. І маленька скринька на комоді підказала, що їй робити.